Sallu ala rasulina Muhammad Sallu ala habibina qalbi Muhammad Sallu ala shafiyina tabibi Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi yajma'ina alhamdulillah rabbil alamin wa al-akibatu lil mutteqin, wa al-udwane illa ala al-zhalimeen, wa salatu wa salamu ala rasulina muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ecma'in, rabbi shrahli sadri, ve yassirli emri, wahlul uqdata min lissani yafqahu qawli, Rabbena latuzik kulubena badej dhe dhejtena wahab lena mir le dunke rahme inneke entel wahab. Sadak Allahul Adhim, falemdrimet, lavdrimet, ibadetet, madrimet i takojnë Allahut gjellëshanuhu, kryuesi të gjithsis, kryuesi të asaj që duket dhe asaj që nuk duket, mëshirouesit të përgjithshëm për gjithë krejasat e tij në këtë botë, mëshirouesit përvetshëm për besimtarët ditën e gjikimit. Allahun e falenderojmë ndërsa për i ndihm, falje dhe udhëzim kërkojmë. Kërkojmë për Allahun xheleshan u ndihm në çdo punën tonë të cilën e fillojmë dhe e mbarojmë. Këkojmë pre Allahu Gjelesha nuhu falje për gjithë gjunahet më katët të unët cilët i bajmë qofshin ato me dija po padije, qofshin hap të zi apo fsheur a zi të mdhaja apo të voglë. I lutëm i Allahu Gjelesha nuhu të në më shiroje neve dhe gjithë besimtarët pasi që të vdesim. Lutëm i Allahu të më shiroja atatë cilët në kanë parapri me iman, kanë shkute Allahu. Allahut i më shiroj e dhe ti fale ato. Dëshmojmë se nuk ka zëtë me merit që meriton të adhorohet përveç Allahut një të vetëm pashësh, pa filim dhe pambarim. Dhe dëshmojmë se Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallem është rob dhe i dërguar i ti, i cili e kreu misionin të cilën ja pa dhona Allahu gjeleshanu u mundua, U presekutua, por e qëj e manetin Allahut në vend, dhe shkojt e ka Allahu kryu e si ti dhe kryu si jun. Salatë dhe salamet tunë nga zemra, jë dedikojmë kryesës më dashur të Allahu gjëleshanu më të ndershmit dhe më të moral shmit, mësuesi të gjithë njërziz vullës për nga mberve Muhammedit, Birit, Abdullahut dhe robit Allahut salallahu aleyhi vësallem, familjes e ti të ndërshme dhe të pasër shokve të ti besnik dhe të sinqert si dhe të gjitha tire të cilet e ka ndjekur e ndjekin dhe vazhdojnë të ndjekin rrugën e ti deri në ditën e gjikimit. Të ndërshëm dhezën, ndërshëm që matë vazhdojnë me ligjeratën të unë kahmoshme të cilet e kemi filuar mbi cilësi të besimtarve të cilet cilësi besimtari duhet t'i posedën dhe nga disa cilësi besimtari duhet të largohet pra nga që Allahu gjelesha në hu ato cilësi të cilët nuk janë në përpudhje me islamin nuk idën. Dhe neve kemi kalu disan nga ato cilësi dhe fundit të cilën i patëm përmendë ditë cilësit në gjumane kalume, ishtë besimtari imbiqqirë të doptit, dhe tjetra ishte besimtari nuk guzon të gënjeje, nuk guzon të reje, dhe thamse rena cilësohet si kria gjithë djunahave, e nëse njeri e posedon këtë cilësi, atëhere ka dro që i posedon gjitha cilësi të këqia, nëse njeri e posedon këtë cilësi, nga që e posëdon krijen e kria pa trup dhe trupi pa krije nuk mund të mbijetojë. Të ndershm vëllezër, të ndershm xhamat, vetëm se pata para lajmëruj xhomon e kaluame se sot do të vazhdojmë si vazhdim i asaj cilësisë të cilën e përmenda për rrenën që nuk lejohet në islam, ja rrenën, ja sinceriteti, pra ja musliman, ja gënjështarë, dhijat me njëve nuk mundet, por ama, me hadith për nga merit, salallahu aleyhi o sëllem, neve nga ka ardhur që besimtarja, për muslimani në disa rethana, në disa qështje të lejume, simbas islamit, lejohet të përdore rrenën por nuk do të thotë çina gjithku ndi mundim gjithku ndi mundim të rrim por janë përmendur në hadithin e pejgamberit ali islam vetëm disa raste e neve do t'i shohim ato raste gjithmonë duke u thirrur hadithin e pejgamberit ali islam e jo nga hamendja jon jo nga fjalët tona jo çish na vjen neve mirë por Çish ka thon mësuesi njerëzis, vula e pejgamberëve Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. I dërguari sallallahu alaihi wasallam në një hadith të tij na drejtohet dhe thotë kështu. Ja e juhannas, o ju njerëz. O ju njerëz U drejtojët njerëzve, po zdo mend, o fjale për besimtarë. Thot, ma jaha milkum ala en, en të ta ja u alel kedhibi, këtë ke ta, ke ta ju a il fir, firashu alen narë. O njerës, përse dhe proni pas gënjështë rësë, A po pse vraponi pas gënjeshtës? Pse shkoni, pse ngoni pas gënjeshtrës sikurse vrapojn flutrat pas zjarrit. A e ke pa? Po, flutrat, ngratat kur i shohin një zjarr, ata mendojnë që ajo është dritë. Ato nuk kanë mend, nuk kanë logjik si njerëzit. Domethën shkojnë që është dritë, amon fakt ajo zjarr që i dijek, amon ato vrapojn tulip drit. Edhe ajo njerëri duhet dallohet pikërisht nin insektëve, nga që njeriu ka logjik. Atë i thot pejgamberi Ali selam e krahason nin insekt apo nin nin gjosen të cila nuk ka logjik që ta dihet vërtetën, ato vrapojnë mbas zjarrit. E thot ju, pse vraponi mbas gënjeshtrës sikurse flutrat mbas zjarrit? Çdo gënjeshtër thot është doran me një fjalë. Është kundër birit të ademit përvesh këtire tri gjërave. Pra, krejtë rena tjera janë kundër a birit të ademit. Pra, si që përmendëm jo vëne kalume, rena nuk mund të qëndrojt e besimtari. Edhe besimtari dhe të rënsh nuk shkojnë të, se për nga meri a.s. pa të thonë në hadithin e ti në utë bë fa as njerë, as njerë, as njerë besimtari nuk gënjen, as njerë nuk ma shtërën po në të tri raste që përmendën në hadijith, për nga meri, alisë salam, thot, lejonën të tri raste. Cilët janë të tri raste? Duhet në mirë të registrëm të, të tri raste. El kedhi bu kullu hu ala ibn i ademe illa fi thëllathi hisal. Pra, si që përmendëm, gjdo gënjeshtë të rëkundra birit ademi, thot, për përveshën të tri raste. Cilët janë ato? Thot, rëgjulen këtë dhe bë imrë e të hu, liurdi e ha. Thot, gënjeshtra e cila i thua të bashkortës për ta kënachur. Të ndershën dhezër me kalimin e kohës, kohën dhërishën, kohën jetëa është dinamike, dhe njerë ju ka mundësi ndë njëherë, që më basniku e përshka këse ndryshon gjendja të bashkortja. Nuk është më bashkortja që që kemanë ti atëhere, kur ka qenë e bukur, kur ka qenë parruda, kur ka, ka qenë ndoshta e dobët e lishtë e këshu me rakë. Ka ndryshu pas lindjes, tu plakët jo dhe jo plakët, dhe ndodhën të njëri jut t'i fdohet zemra. Dhe më mos, mos ndije dashurime ta, i përmendën Allahu Gjelesha në hu, do etapa kur pas dashuris, ndovën që njëri ju nëse vazhdojnë, mo mos e dashuruje, kalon atër e kalon në etapën e mëshirës. Pra, atër ta mëshirësh. Edhe nëse mo nuk e donë si që ke dash, bilëm atër ta mëshirësh sa jo amanet i jatë. Por nëse hiq-hiq nuk shkonë, për hirtë familës, për hirtë thmive që i kidë bëjsh sabër, Amo atër e dhe nëse nuk e dënë, lejohet në kotë rast të arajsh. Ti thush shumë e bugri, ndosha e nuk është e bugri. Po ti thush shumë e bugri. Si ditën që t'kam taku, je e bugur. Kotë rast lejohet të arajna. Apo shumë du edhe nëse nuk e dënë. Do me thonë, për nga meri alis salam e ka përmend si mëniren apo qështjen e parku muslimonit i lejohet me rajnë, ta rajnë e bashorte në e vetë, Nëse veç aftohë mardhonja, po t'i thote, ndoshtë Allahu gjeleshan u lëshën mëshirë në zemrat e tire dhe i ri bashkonë sërrisht dhe shtonë prapë sërrisht dashurin. E dita, shka thotë për nga meri a.s. Ua rëgjulen këtë dhebe fil harbë, njeri u i cili gënjen në luft, sepse lufta është një taktik. Ka raste, edhe kini pa sëherë në shdo luft ndodhën do me thonë ka, ka do me thonë u thonë taktikat luftës ka gënjë e shtra për shumë njaj cili oshtë maj dobet thot që kash konkretisht ashtë kja lufta që oshtë Ukrajin-Rusij na edhim Rusija farë forë se ka Ukrajina farë forë se ka kretë me u të bu me sun e mundi mi po thujnë Ja kemi rëzu që ka sharoplona, ja kemi bëjt që ka qasija, kjo është, do me thona, ja gënjeshtra e taktikës luftës, dhe kjo gjithmonë bëjt, edhe luftat, e, kur ka ndodhë në kohën, kur janë bëjt luftat islame, ka pas si farana, ku i kemi shkaktu që ka gjdo me armiku, që ka që i kemi bëjt, a ku pëton, kjo lejot, me një anë kjo e rrunë moralin e luftarve, sa që nuk bëjnë depresjon, ju vë ju kujtoj Muslimonët humben, për, për fararësia humben muslimonët, ka që në luftën e bedri dule në fitus, edhe atë numëri ishtë tre herë ma i voglë, 314 bura kudra nimi, këtu ishin më veç nimi e kusur, a më humben, tëse? Për nga merin, alesam, me të vërtet, me të vërtet luftën e hudit, do me thonë, e ia ja, thënë dëmballa, domethën pat pat pejgamberi ali sallam, pat maltretime, luftime në kod lufte, saqë u përhap, u përhap lajmi, u përhap dezinformata kimse pejgamberi ali sallam është vror, romoroli i romoroli i luftëtarëve, ngaqë fusha e luftës ishte e madhe, fush betaje ishte e madhe dhe ato nuk mundsin të informojnë tash qenë ajo e vërtetë. A ufton, me qenë se disa me trupat e tjire e mbrojshin për nga menina. Sëmë mirë po u përhap informata dhe dita arsi e kje për shkaqë se u, um, u, u bon kinë se ata ku i ponë se do i vronë e morën, do me thonë, e morën një farbëllneti, i thangë, na fitum dhe janë njësën rronë, ilshunë vendet që i kishë porosit për nga menina, ilshunë vendet për shku ta marën plashkën e luftës dënjanë. Për të shku të amor, a i Halidi Benveliti në atë ku ishtë jo musliman, ishtë nënën e mushrikve, u dole ka onë ambazë dhe i, i vratë kreqëtë ata humban në një numër i madh i muslimanëve në atë luftë. Por më një fjalë lejohet rena në çështjet e luftës për të rruajtur moralin e luftëtarëve, për t'iu thënë edhe ajo e cila nuk është e vërtet për t'iu dhënë koraje, po por po naimi të ufitu, çe kaç ke i bosa ashtu në këtë rast. Edhe i treti rast të ndershëm vlezër pejgamberi Alayhis salam ka thon: "Uraxul kadzeba baina musliminain lisliha baina huma." dhe njeriut pra i lejohet të gënjeje pra kur thuhet për të pajtuar di musliman. Di musliman ka raste kur kanë janë hidhnuar për një çështje tjetër. Edhe momentin kur di muslimani hidhnohen ndeshëm vlezor, atëherë shajtoni është i treti dhe ai ju be, loj, loj, mendime në krijet e tira, aj, filoni, gjithë shka, thot, keshë për ti, ti, thot, aj, ti, ti, thot, për ti, thot, gjithë shka, dhe shëjtoni i luën këtë role. A tërë një musliman i mirë, le ju o tre jeti, thote, pa e dive farë fjallë të mira, thot, për ti, aj, filoni. Pa e dive se na përmejzlise për dorën të të përgjohatë mira, ene fse ju i një të idhënume, atë kuatë, ja usbútan zemra të tjerë s'kan mendime këshija vendodhen që t'i ashtrin dorën njëon i qethrit pran këto raste të ndarshëm vlezor përveç ti në tre raste nuk lejohet muslimanit ta ketë pjesë rans ranon ta ketë pjesë të cilësive të tij nga që tham në xhuman e kaluam në hadithin të cila ne cituom në xhuman e kaluam nuk mund të jetë në një vend ferrist edhe besimi edhe, pesimi, edhe edhe edhe rana dhe e pam në në xhumon e kaluamësh ka tha pejgamberi alayhis salam në hadithin tha o njerës dëshmia e rënshme dhe të bëri të rival Allahut është e njëjtë pra të dëshmoish rënshëm ose të rënjë diçka dhe ti baj shok Allahut është është njëjtë pra i ka kra su pejgamberi alayhis salam për rënën me mushrikët me shirkun subhanallahu Pra së do mendë se këtoj janë të shështë që jash zakonisht të rëndësishme në jetën e njeriut ndaj dhe janë veprime që duhet të respektohë në mënirë që të mos prishet ekwilibri familiar i njeriut si dhe të ruajnë jetën e shenit dhe adheun e ti të shtrejt. Dhe pika tjetër të ndershën vlezër ku besimtari tashkërë këtë cilësi duhet të aposedon. Tham, disa cilësi duhet të largohet për atine, e disa duhet të përvecon këta cilësi. Ato e cila duhet të largohet, pra ke gënjështra, vesh në tre raste. E cilën duhet të aposedon, besimtari duhet jetë i drejt. Pa marë, pa rasish, në fasë situatën duhet, duhet jetë i drejt. Sa që për nga meri, aleyhi, salatu e salam, në ka porusit, kulil haqa vë laukan e morë. Thujet vërtetën, thujet drejtën, koftë edhe është e idhët për ti. Koftë, do shta mund tjetë edhe kundra të i. Duhet të thimi dë vërtetën. Shka në por asitën për nga meri a.s. në lidhje me këtë cilësi? Do më thonë që duhet të aposetëm të jemi të drejtë. Thot, për nga meri a.s. kuptohet edhe unë jam thot për nga meri a.s. njëri si kur se ju. Ju mos sillni mua çështjet e juaja. Njëra nga palët mund të paraqes provat e saj më mirë se tjetra dhe un do të gjikoj në përputhje me rrethanon. Për këtë arsye, cili ti kanë dhënë të drejtën e vllajt tuaj, un po i dhuroj vetëm një copë nga xhenemi. Këtë hadith e transmeton Buhariu të Buhari, ndarshëm vëtor edhe Muslimi. Pejgamberi Ali salam ka munduar të vene drejtësi. Edhe zakonisht, zakonisht të ndashim vlezë kur te Pejgamberi Ali salam ka ndutë. E mund ndodhe e vendodhen gjithmonë te ne. Edhe ata që munduhen do të thojnë që janë drejt. Nuk mundet të ndashim vlezër të njëjtë drejtësi kur dikush vjen ta tregon një hall kundra një tjetrit pa i dëgjuar di palë. Se asë njëherë nuk e pranon njëri u fajnë e vetë. Asë njëherë njëri u nuk e qëtë vitin e vetë poshtë. Gjithë dhmonë mendon njëri u se ajka të drejtë. Përqatë, kur vendoset një drejtësi, do të ndëgjohët verzioni ydi palve, e dhe atë në prezent që ati, se me pitë këtë kështu edhe në basë shpinat ja ta pitë e gjatë asë një asë ta kauzën të vërtetën kur dhe tjenë balë për balë të di atëhere mund të ashojsh verzionin e ti dhe verzionin e ti edhe ta bësh një vendim ta, e për nga meri Alisra më thotë nëse i kam dhonë di kuj di qka nga haku i vlau të ti që në fakt i ka takua ati i kam dhonë një piesë për piesëve të gjana Pra, a duhet njëri ju të pranojë hakinet e tjetërkuj? Asë njëherë, o është një copi copave të gjanemin. Haku, haku i huj. Pra, asë kush nuk duhet të bëj përpjek e për ta justifiku vetën e ti në qështë që aje di se është i gabuar. Vese pala tjetër ka të drejt në fenë tonë, kjo asësi nuk është e lejushme. Sepse, shkaktojnë një padresin dhe i palës tjetër. Gabimi është i ndaluar në fenë tonë dhe konsidrojë njën nga gjunahët më të mëdha, pra të bëhet gabim me qëllim që dikuj ti e për të drejta e dikuj ti më hojët e drejta, pra besimtari duhet kete drejtsi në baraspeshën e qështjeve e jo me një ofësi e me sëndet të ndryshme kja për dikuj drejt. Me ka që dhëta përfundem duke Duke i lutur Allahu xha leshanu hu na mësoni ti përvetsojm këto cilësi të mira, të largohemi nga cilësitë e këqija. I lutemi Allahu xha leshanu hu rënën, gënjeshtën, na largoje përgjithmonë prej neve. I lutemi Allahu xha leshanu sinqeritetin, tabanë, pijes të vetës, të jetës t'un, si do të kemi sinqerësin fjalës, sinqerëna vepra derisa të na vijë vdekja. I lutemi Allahu xha leshanu veprat të cilat i bëjmë për Allahun xha leshanu hu të jenë vepra të sinqerta dhe t'ingjajnë një peme e cila ka fruta, e musë bëjmë vepra pasin qëritet të t'ingjajnë një peme e cila bëdhe madhë, o për nuk ban fruta, kur. I lutemi Allahu gjeleshanu të në mundësoj e të jetëm si musliman dhe të desim si musliman. I lutemi Allahu gjeleshanu të dërzemi shpirtin të ka Allahu me iman. Fjala jo në fundit jetë fjala la ilah ilallah Muhammedur Rasulullah. Të ndershën dhezër gjematë kam një dua hatme, ta bëjmë një dua hatme që jam porositur, për një dua hatme është të cilën e ka lexuar vet nusja e djalit vllaut, e ka bënë hatme vet dhe më ka porositë ta ja bëni dua, qto meju meju gjënat dhe një dua hatme është të cilën ka porositur djali i dajës për për hallën e vet, për tezën e vet, e hallën time të bëjmë kod dua të cilën e kemi përfunduar këtë natë amin a'udhu billahi minash shaitanir racim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi ala abdih